El dudan Larunbatean hasiko da Arberuan luga eta etxebizitza konferentzia sorta bat gaidez berdinak jogatuko dira parte hartzaile anitzekin immobiliari egoera erantzun pertsonalta kolektiboak kuadro legala talan ildoak orotara 3 mintzaldi antolatuak dira urtagila otsailata martxon denak larunbatez einaute elosegiak beroko luga eta etxebizitza kolektiboko kideak gurekin dugu egun onen haut ba, Arberuan ere espekulatzen baita, e, txebizitzarekin? Bai, bai, bai, uste dut dela maleruski salbo espenik. Alba duzu mikroa Bai, ez dela salbo espenik. Ba, bai. a... espenik, eta agberuan ere beste iparaldeko uste tokietan bezala e, espekulazioa pairatzen dugu, e, azkar. Eta eta hain azkar nun ahala uh, kolektibo baten uh, sortzeren beaga uh, sentitu nuuen, eh? eta hortik heldu beraz gure konferentzia ziklo hau. Preeski sendako sortu duzue kolektibo hori, noiz eta zendako sortu duzue, o zer egiteko? Uh, bon, bon noiz uh, duela urte bat izan zen haiiejan uh, uh, zera... Luh baten salmenta uh, asaldatu eh, gintuena ikarageisko eh, presioan handitzen uh, bait zuten lur bat eta gu ordurarte ez ginen uh, o waktu eh, olako salmentak uh, egiten zirela eta beraz jaiherra mailan egin eh, zuen len mobilizazio bat eh, beraz traktabate uh, etxe guztetaraino igorri orain shalatzeko tairo manifestaldi bat eta hor uh, ikusi basela, um, bizi, bizi azela, zenta, bat baiginen, ginen bazela gaia bizia zela senta ehun bat lagunala ere bildu ba eginen lur hortaraino eta um, Eta bohon, beraz, hastapenean, aieran eh, hasi zen mugimendua, gero eh, Dona Martirit eh, isturitzeko egietara ere eh, edatu zen eh, jonden udan. Eh? Eta hor, beraz, erabaki nuen eh, kolektibo hori, eh, beroa mailarat zabaltzean az be. Eh? eta zerlan erematzen duzu eh, konferentziaen aparte beste lan bat ermaiten duzu edo. Bo, momentu egin dugun gauza bak da dagun bat gure gure artean bildueta pixkat gure taldea edo kolektibo hori egituratu eta eta Traa bat idatzi. Eh, Trakta idatzi eh, gure buru aurkeztuz, beraz heez zert, zertarako nahigin nuen... Eh, Google egituratu eh, eta espekulazioaren kontra ginela eta etxebizitza eskubidearen alde eh, egin nuela lan egin, hori udan izan zen, eta orain bigarren uh, trakta bat egin dugu beraz konferentzia ziklo unen aurkesteko eh, momentu horiek dira egin ditugun uh, lanak bai. beraz trakta hori zuzendua da Arberuako Erritagai pentsatzen dut bai. eta hemen duzu uh, gaia uh, gaia hartu dola beste dimentsio bat azken ez uh, dakitilabete dortaoetan bai, bai bai bai uste dut baizko alderatetik uste dut betidanik uh, gaia hori uri etxe bizitzaren edo espekulazioaren gaia hemen ipa beti izan da presente eta presio imobiliari hori eta hola, agentzien jokamoldea, promotoren jokamoldea espukulatzeiren jokamoldea beti danik, eranen ukezakit irroita amarka mar datik bederen salatzen uh, den eta bohokatzen den uh, gai bat dela behin uste dut azken azken urteetan ikaragarrizko igoera uh, ukandutela uh, presioek, bai ilujeek bai, bai etxen presioek, bai alokairoaren presioa Eta nik iruditzen zauteni zekite, biztanleak sentitzen direla itoak, itoak bezala edo arrisku baten or, or, zinean. Horitzen galdera, ea hiendaktean beste dimentsu bat hartu duen, beste importantzia bat hartu duen gaiak. Uste dut, uste dut baietz uste dut baietz uh, gaur egun gazteak uh, direnak edo familia gazteak edo pertsona gazteak eta nahi dutenak bizi gure eskualdean ere, ahberuan ere be, biziki egoera konplikatu baten hain dira, eta kezka hori en ustez partekatua da bai e, nientak teo soan hiru hmm. konferentzia antolatu dituzue, asiko ziste larumatuntan e, iztuitzen ondotiko txailan aiegan izanen eta martxuan dona martirin e, zenako zer da elburua konferentzia hori enelburua eta ala ere, e, ikusiz zen behar batak ero izanen dugu hastia ipatzeko nokparte hartzen duen ala ere lan gotiogada, konferentzia gotiogak dira zer da horren elburua zendako antolatzen duzue? Bon, Elburua da e, jendea informatzea, eh? beraz egoera honen haintzinean jendea informatzea, ikasteko, pixko jokoan diokoan dena untxamen untxa peratzeko eta esperantzarekin jende informatu bat, gero izan daitekela jende antolatu bat. Ez? Ego era untxamen, edo bekiago men peratzen bali bat duzu, bonberba, da, erreskiago lanean hariko zira edo borrokan hariko zira egoeraren aldatzeko, eh? beraz, bo, sedea oriliteike bai. Zenta, atxamaten duzu, nainzita gaiak importantzia hartu duen, oraino e, jendartea, a eski desantolatua dela edo pasiboa dela en gaiogen inguruan? Bai, bai, eren, ustez, mugimendu guzien beharabada nahi balin badugu bat egoera eta, eta etxe bizitzaren arazoa ari atrabide batzu eman ezkira bat ere egin hortan Bom, Gaia gizartean da, baina baina ez gait antolaketa mailanen ustez beste ugas batera pasa behalitaike. Eta nori zuzendua da? Ordan, egitarrei edo, edo baita ere ardurak dituzten jendei edo nori zuzendua dira konferentzia horiek? ia garen dela astakit eh bon gure buruan lehenik e, bai eritagentzat zen e, baina inne beste edosoin edo ongietokia da bietanena eta gero etortzen bali badira ardurak dituzten jendeak hainbatu e, e, da eh zalala da parte hartzaileak aliez hiru konferentzia horietan anitzak dira ikustenuta adibidez arizkuren herri okupatuko biztanle bat badela baina ere badela etxaniz diputatua mm -hmm. beraz zines sa e, e, ladira anitzak e, zen hori sekatua da ezpuesegina da bai bai bai bai, bai sekatua da bai bai e, albesain informazio itoki desberdinakuko aiteko eta gaia albesain eremu zabaletatik e, duratzeko e, bada notario bat bada urbanista bat bada luktzaindiako norbait e, bada okupa bat e, apesak badira etxaniz diputatua foi desan travailleureko norbait E, gero alternatibetan sartua den jendea e, Zekito eta inihauz edo olako etxeetan bizidirenak Edo proiektu kooperatiboak egite dituztenak Etxeak hainitzen e, artean erosteko Boa, entxatu gira zabal-zabal e, jotzera behit Eta hoien hoengana jo duzu helarik konferentzian parte hartzeko e, Erretxak er dira biltzeko Eta e, etxaniz diputatua erretxada er er biltzeko Eta eta zer, zer dira iardokitzeak edo beldurak eta esperantzak E, bon, kit, bon, bat azunbait asteala ere, erigirela jende horien gibetik, bainan, bainan bon, uste dut interes bat ere sentitu dutela denek eh? atzo azken, azken baietza notario batek eman dauku, ergan ez notarioen erakunde batek, haien notario metxeak edo bulegoak edo hola Uh, piskabat, bultzatu zuela notario bat etorzadien uh, konferentziara beraz, pentsatzen pen dut uh, parte hartzailean aldetik ere, badela berbada interes bat, ere, bizaiteko. Notarioak adiez, eh, galdegiten dute holako gauzetan parte hartzea? Eh, Erez, galdegin ahi zantzaie, bainan, bainan no, onartu on, be, on be, be, dute. Begionez ikusten dute. Dai, eta haien erakundeak edo bultzatu du horietariko batek parte parte hartzea bai. A, no, speta, eh. oiek, o, notario batek adiez, be, un, Ongiten du zua ipatzaz, eta istuditzen ditzen izanen da elduen larun batean notario, bo eganen dugu, enok izanen diren izanen da ikadeko norbait, izanen da aldako norbait, notario, notario bat beraz, eta ekoa bitako norbait, notarioak adibidez zeik uspegi ekartzen du ez dakit ze seipatu nahiko duen bainan uh, berbada berbada kuadro legala aipatuko du edo espikatuko dauku ez dakit zenako uh, hain, hain garestiak diren haien uh, gastuak edo ne, nik ez dakit bainan horren prezioa bai, edo hori bai, bai, bai. larumatuntako emanduzuen gaia da immobiliarioaren egoera gaur egun uh, nola hartatu giren beraz pentsatzen dutuen merkatuak ari zistela hautatu uh, dituzuelarik uh, tematikak nola hautatu itsu eta sendako horiek hautatu dituzue Bona, nahi izan dugu, pixka bat, uh, ustean eraiten noen bezala, gaia aski zabal uh, diurratu, lehena da, pixka bat, gakoak ukaitea ulertzeko gaur egungo egoera, eta hori or, izan da, urbanista bat, aldako Sebas Kristi, notario bat, eta im, agentzia imobiliario bateko kidea, ne? eta bon, beraz, ikusi, ikuspegi bakotxea bako entzunez, ea, nola, ea, hobeke ulertzen dugun gaur egungo egoera, Otsaileko konferentzia aldiza izanen da, gehiago eh, alternatiben inguruan. Ze, ze iniziatiba pertsonal edo kolektibo eh, badiren gauhegun, eh, grixia hori, hori eh, egiteko. Vai? Eta gero azken, eh, azken konferentzia donamartirikoa, gehiago izanen da, kuadrolegala eta lanildoak eta hori dira direa politikoak. Eh, Ego ardura, ardura duten jendeak. Baina eh? e, or... baita ere, uh, ere lurtza india hori da ere horiekien. Eh, right. eh, ezera lan ilduen duen uh, adibidez. Hor, dona do, do martirikoa, martsona adibidez ikustenut badela, bo inakietxanez diputatua errandugu, baina baita ere istuitzeko osapesa, uh, Frederik Amu, Aierako osapesa, Arnio bide. Mm horiek -hmm. eh, adibidez nola, gaian nola hartzen dute horiandako eri importanteataz eta beren lugetako arazonako i Bai eta eta ejan behar dut baatu behar dute gaiteko e, bi hauuekin, preseskiztuz eta haiegaku auzapesikin, Elka laneean... E, ari eh? eh, du Gure taldetik biziki urbildira eta, eta uste hona ipatzen duen aierako kasua, guk kolektibo bezala manifestaldia eta salaketan antolatu ginuen, baina gero gibeletik etxeak emanetan sartu zen jabearekin eta lortu zuen salmenta hori ustea. Beraz, eh, guk gure eremuan ikusten duguna da autetxiak eta kasu hortan etxeak implikatuak direlarik eta mobilizatuak direlarik... Gu bezala, gu bezala edo arazoinberengatik eh, posible direla gauza batzu beren lortu. Eh, Denbora joan zaiguin auterosegi justu bukatzeko hizkuntzaren eh, aldetik ezinzkutzen, ez hizkuntzetan ez eginen dira eh, konferentzia hauek? Be mintsalari bako txak nai duen hizkuntzan, eh, euskaran edo eh, frantzesa, fran, euskara ez frantsesez eta itsulpenerekin eh, kaskoa izen beraz. Beraz, larumatuetan istuitzen, otzeilan aiega eta martxon dona Martirin gurekin zurekin egoniko izontan. Bai, milesker zuai.